وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الحمد لله سجلا بدي بعى الله رب المستعمر أتبرسأكى ما سنه لا اداس سبان يوم برد سباه دى اباداي باسولى الله tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah semoga terlimpahkan kepada Nabi kita dan Kudus kita Rasulullah saw keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Setelah kita menjelaskan tentang Tiga ilmu yang wajib Dipelajari oleh seorang Muslim Dan juga Muslimah yaitu tentang Ma'rifatullah Ma'rifat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam, Dan juga Ma'rifah dinil islam, agama islam maka kita melanjutkan ucapan beliau rahmahullah masih tentang fitnah kubur beliau mengatakan fa yuthabbitu allahu amanu bil qawli thabiti fayaqulul mu'min allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi Beliau mengatakan rahmat setelah menyebutkan bahasanya masing-masing dari kita akan ditanya tentang siapa rohmu, Itu siapa yang engkau sembah ketika engkau di dunia. Kemudian ditanya tentang warmadinuk, apa agamamu? Kemudian ditanya tentang warman nabiuk, siapakah nabimu? Siapakah yang engkau ikuti? Kemudian beliau mengatakan fa yutabbi tu Allahul Bil kau listabid, maka Allah swt akan menetapkan. Allah akan menguatkan, mengokohkan aladina amanu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kelak ketika fitnah kubur, ketika ditanya oleh dua malaikat tentang tiga pertanyaan tersebut, maka Allah akan mengokohkan mereka. Dengan apa dikawahkan? Bil qawlis sabit Dengan ucapan yang kokoh Jadi dimaksud di sini adalah kalimat tauhid, Yaitu kalimat La ilaha illallah Dengan yang Allah SWT akan mengawahkan Hati orang-orang yang beriman Ketika mereka ditanya Dan ini keadaan Yang tidak mudah Yang seseorang di alam yang baru Yaitu di alam barzah dalam keadaan gelap Dan dalam keadaan dia sendiri Dalam keadaan dia sendiri Tidak ada yang lain Kemudian didatangi oleh dua makhluk Yang mengerikan Karena disebutkan di dalam hadis Berwarna hitam Dan matanya ini berwarna Berwarna biru ya, Yang satunya dinamakan Al-Munkar Yang kedua dinamakan dengan An-Nakir Ini adalah Ya kondisi yang sangat berat dan tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapinya. Kemudian ditambah setelah itu ditanya tentang tiga pertanyaan yang yang tidak mudah. Ya tentang siapa rohmu, siapa yang kau sembah, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Ya kita di dunia ya apabila ditanya ya, dengan beberapa pertanyaan yang berat dan ditanya oleh orang yang garang yang sudah kita takut ya, dengan wajahnya, dengan mukanya. Dan kita dalam keadaan sendiri, di sebuah tempat yang baru bagi kita. Makanya adalah perkara yang bukan bukan perkara yang mudah. Ya tapi Allah SWT, pada saat itu Allah akan menguatkan dan menguatkan hati orang-orang yang beriman. Yaitu dengan apa? Dengan kalimat Tawheed. Dengan kalimat La ilaha illallah yang dia ucapkan di dunia, Allah Swt menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid ini, baik di dunia maupun di akhirat. Sabetul Allahul Amanu Bil Qaul Dunya Maupun Fil Allah akan menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, itu kalimat La Ilaha Illallah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah SWT menguatkan hati mereka ketika menghadapi musibah Ya dengan kalimat La ilaha illallah Tidak goyah hatinya ketika menghadapi kemiskinan Ketika menghadapi bencana Mengatakan La ilaha illallah tidak berpaling kepada selain Allah Azza Wajalla. Allah membuatkan hati mereka ketika mendapatkan musibah Yaitu dengan kalimat La ilaha illallah Demikian pula ketika mereka mendapatkan kesenangan di dunia, Allah kuatkan hati mereka sehingga tidak lalai dengan dunia dan tidak berpaling dari Allah Azza Wajalla gara-gara dunia dan kerindatan dunia. Yaitu dengan kalimat La ilaha illallah, Sabetullahul Ladinamanu, Bilqauli Sabeti fil Hayatid Dunya, Wa fil Akhirah. Demikian pula di akhirat. Dan di akhirat di antaranya adalah ketika dia masuk ke dalam alam barzah Alam kubur Maka Allah akan menguatkan mereka Dengan Al-Qawlu Thabit Yaitu dengan kalimat Tauhid Kemudian Fayaqulul mu'min Maka orang yang beriman Itu orang yang beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari akhir Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk Fayaqulul mu'min Maka orang yang beriman Yang percaya kepada Allah Percaya kepada Allah selama di dunianya Allah mengabarkan Ya kepadanya tentang sebuah kabar Maka dia percaya dan mengimani kabar dari Allah Dan beriman dengan Rasul yang telah diutus kepadanya Fayaqulul mu'min Maka orang yang beriman Saat ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut dia akan mengatakan Allahu Rabbiy wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi dengan lantang dan tidak ada keraguan bagi dirinya dia akan mengatakan Allahu Rabbiy Allah adalah Rabbku, ada Allah adalah sesembahanku yang aku sembah selama di dunia. Aku tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Tidak aku serahkan ibadah kepada selain selain Allah Maka ketika ditanya oleh malaikat Man Rabbub dengan lantang dia mengatakan Allahu Rabbi Allah adalah Rabbub Dialah yang aku sembah dan aku tidak pernah menyembah kepada selain dia Ini adalah ucapan orang yang mukmin, Dikuatkan oleh Allah Wal-Islamu Dini Ketika ditanya tentang apa agamamu Maka dia mengatakan al-Islamu di Islam adalah agamaku Itu aku beribadah kepada Allah SWT Dengan agama Islam Yang dibawa oleh Rasul yang telah diutus kepada aku, Yaitu Rasulullah SAW Di dalam kehidupan sehari-hari Yang di dunia senantiasa dia mengamalkan Apa yang ada di dalam agama Islam Dan dia tidak bergerak Dan tidak diam Kecuali yang berpegang dengan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran Yang merupakan salah satu sumber agama ini Demikian pula yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW Yang merupakan sumber di dalam agama ini Ya kehidupannya senantiasa Berusaha untuk mengikuti apa yang ada di dalam Quran Dan juga hadis Nabi SAW yang merupakan sumber agama Islam Ya ketika dia beribadah Berusaha bagaimana ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah s.a.w. ketika dia bermuamalah dengan manusia yang lain berusaha bagaimana supaya akhlaknya dan muamalahnya sesuai dengan syariat Islam demikian pula ketika dia mencari uang yang mencari rezeki dia memberi nafkah kepada anak dan juga istri berusaha bagaimana dia mencari harta yang halal yang diridhai oleh Allah azza wajalla artinya dia Benar-benar berusaha untuk mempraktekkan agama Islam ini di dalam kehidupan dia sehari-hari Secara kaafah, secara sempurna Baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak, di dalam masalah muamah Di dalam segi, yang seluruh segi kehidupan dia Berusaha untuk mempraktekkan agama ini Nah orang yang demikian ya, Dan inilah sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Diharapkan ketika dia ditanya Madinu apa agamamu, maka dia akan bisa menjawab dengan baik dan mengatakan Al Islamu di Islam adalah agamaku. Kemudian wa Muhammadun Nabiyi dan Muhammad adalah nabiku. Yaitu ketika ditanya siapa nabimu, ya siapa nabi yang telah diutus kepadamu, siapa yang engkau itu ikuti, maka dia akan mengatakan Muhammad adalah nabiku. Dan ini akan dijawab oleh orang-orang beriman yang mereka memang benar-benar ya secara hati mereka mengakui bahasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah dan beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus kepada seluruh manusia dan dia menjadikan Nabi saw benar-benar sebagai kutubah di dalam kehidupan dia sehari-hari membenarkan apa yang beliau khabarkan dan tidak mendustakan demikian pula menjalankan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam demikian pula yang melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang demikian dalam kehidupan di dunia dia yang memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam maka diharapkan dia akan menjawab pertanyaan dengan baik dengan mengatakan wa muhammadun Nabi dan Muhammad adalah nabiku. Aku benar-benar yakin beliau adalah seorang nabi yang diutus kepadaku, yang aku laksanakan syariatnya, aku laksanakan perintahnya, aku jauhi larangannya, aku benarkan kabar dari beliau, saw, dan aku beribadah sesuai dengan petunjuk beliau, saw. Yang tidak pernah menambah apa yang beliau syariatkan dan juga tidak mengurangi apa yang beliau syariatkan. Yatsabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli thabiti fil hayati dunyaa wa akhirah. Ya Allah Subhanahu wa akan menguatkan dia orang-orang yang beriman dengan dengan anugerah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dan kita sebagai seorang yang muslim yang punya saudara maka disyariatkan kita untuk mendoakan bagi saudara kita yang baru saja dikuburkan untuk ya supaya Allah Subhanahu Wataala menguatkan hatinya, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menguburkan yang salah seorang sahabat beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam di setelah itu beliau berkata kepada para sahabat beliau yang ada di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Istaghfiru li aqikum. Wasalu lahul al-tathbitha, fa innu al-ana yusall. Dalam katakan, dah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian. Jadi setelah kita menguburkan, disunahkan untuk yang pertama memohonkan ampun untuk orang yang dikuburkan. Jadi kita memohonkan ampun untuk dia dengan sungguh-sungguh. Ya, memohonkan ampun, ya memohon kepada Allah ampunan bagi orang yang baru saja dikuburkan tersebut. Boleh mengatakan istighfaru li aqiqun. B kalian yang memohonkan ampun untuk saudara kalian, yaitu saudara semua muslim. Ya, mungkin ada dosa dosa-dosanya yang belum sempat dia beristighfar kepada Allah maka kita sebagai seorang saudara memohonkan ampun untuk saudaranya. Kemudian boleh mengatakan wasalu lahutad bi dan adalah kalian memohonkan ketetapan hati baginya. Minta kepada Allah supaya dikuatkan hatinya. Fa'in Nahu al, al karena sekarang dia sedang ditanya. Dan ini menunjukkan bahasanya di sana ada fitnah kubur, ya ada pertanyaan kubur. Makanya beliau mengatakan Fa'in Nahu al a karena sesungguhnya dia sekarang iaitu setelah dikuburkan ini akan akan ditanya. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah supaya dia dikuatkan hatinya. Ini adalah yang disarankan dari Nabi saw. Kalau kita ingin supaya saudara kita dia mendapatkan manfaat ya, dan supaya dia kuat di dalam menjawab pertanyaan maka kita mendoakan setelah dikuburkan ini cara yang disyariatkan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian yaitu mentalkin setelah dikuburkan maka ini tidak disyariatkan. Yang mentalkin dengan mengatakan ya pulang seandainya datang kepadamu dua malaikat demikian dan demikian maka dalam kau menjawab ya demikian dan demikian. Yaitu mengajari yang mayit setelah dia meninggal dunia Atau dinamakan dengan mentalkin Menurut sebagian Maka ini bukan cara yang disyariatkan Yang disyariatkan adalah kita Mendoakan Yang memohon kepada Allah meskipun dengan bahasa kita ya, Dengan bahasa Kita meminta kepada Allah supaya Menguatkan hati saudara kita tersebut Adapun pun talqin Maka ini hanya disyariatkan Ketika sebelum orang tersebut Meninggal dunia Iaitu dengan mentalkinnya kalimat La ilaha illallah Yang ditalkin dan diajari kalimat La ilaha illallah Bagaimana supaya Terakhir kali ucapan yang diucapkan Sebelum dia meninggal dunia Adalah ucapan tauhid Iaitu mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Dan ini yang Dikatakan oleh Nabi SAW Di dalam subah hadis. Mangkana afiru kalamihi La ilaha illallah daqalal jannah Barang siapa yang ucapan terakhir Yang dia ucapkan Iaitu sebelum meninggal dunia La ilaha illallah daqalal jannah Maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga Yang barang siapa yang ucapan terakhir akhiru kalamihi Ucapan terakhir Iaitu sebelum dia meninggal dunia Mengucapkan la ilaha illallah Maka dia akan masuk ke dalam Ke dalam surga, dan ini adalah tanda Husnul Khatimah Yang seseorang mengakhiri hidup hidupnya Dengan kalimat Tauhid ya. Dan ini perlu ya Praktik di dalam kehidupan kita sehari-hari Orang yang sehari-harinya Dengan hatinya diyakini di kalimat Tauhid, dan dia sering Mengucapkan kalimat Tauhid Dan secara amal Dia benar-benar mempraktikkan kalimat Tauhid Maka diharapkan dia mudah Di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, apabila dia senantiasa konsekuen dalam kehidupan sehari-hari memegang kalimat tauhid ini, ya, maka diharapkan dia akan mudah untuk mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi seseorang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Ya, kalau di dunianya terbiasa dengan kemaksiatan, ya baik dosa kecil maupun dosa besar, maka dikhawatirkan dia meninggal di atas dosa tersebut. Ya, dan ini adalah tentunya sesuatu yang menakutkan bagi kita Seseorang mengakhiri hidupnya dengan maksiat Ada sebagian meninggal dunia dalam keadaan dia mabuk Meninggal dunia dalam keadaan dia berzina Meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan Makanya adalah tentunya perkara yang sangat Yang mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kita semua Oleh kerana itu seorang muslim ia ya menjaga ketaatan dia Ia ya senantiasa menjaga ketaatan dia Dan istiqomahnya dia di atas Di atas ketaatan Dan sedikit dalam beramal Tapi terus menerus kita lakukan Maka ini lebih baik Daripada seseorang banyak Langsung akan tetapi terus terputus Jadi sedikit demi sedikit yang Kita melakukan amal Sedikit tetapi terus menerus kita lakukan Setiap hari kita lakukan Maka ini lebih baik daripada yang seseorang melakukan amal yang banyak tetapi terus terus terputus Nah, Ini adalah orang-orang uh, yang beriman Maka dia akan dikuatkan hatinya oleh Allah Azza wa Jal uh, Kemudian tadi tentang masalah talqim tadi, tadi Itu hanya disyariatkan, ia diakhir uh, sebelum seseorang meninggal dunia Dan inilah yang dipraktekan oleh Rasulullah SAW yang beliau Mentalkin yang sebagian orang Di zaman beliau dan ini dilakukan Sebelum beliau, ya sebelum orang tersebut Meninggal dunia Sebagaimana ketika beliau mentalkin Paman beliau, yaitu Abu Talib Ya Di dan saat itu Abu Talib Dalam keadaan Sakaratul Mawaj Datang Rasulullah SAW Dan beliau masih di Mekah Saat itu dan e, terjadi pada tahun Sepuluh kenabian ya, se Tahun ke kesepuluh setelah Beliau menjadi nabi Datang beliau s.a.w. ke rumah Abu Talib Paman beliau Dan saat itu dalam sakaratul Maut Maka Nabi s.a.w. mentalkin Pamannya dan mengatakan Ya Ammi Qul la ilaha illallah Kalimatan biha Wahai pamanku Katakanlah Ucapan atau kalimat la ilaha illallah Sebuah kalimat Yang nanti aku akan berhujah Di hadapan Allah yaitu untuk membelamu yang sebuah kalimat ucapkan kalimat ini, yaitu kalimat La ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini, insyaallah, kelak akan membela di hadapan Allah Azza Wajalla. Ya, maka saat itu Abu Talib, yang di, di sampingnya juga ada orang musyrikin. Jadi yang menengok saat itu bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi di sana ada dua orang musyrik yang uh, berada di atas kisirikannya. Ya, mereka ketika mendengar Nabi SAW mentalkin Dengan kalimat La ilaha illallah Maka dua orang musyrik ini Di antaranya adalah Abu Jahal Salah satunya adalah Abu Jahal Dia mengatakan kepada Abu Talib Atar gabu ammillati abdul mutalib Dia mengatakan Wahai Abu Talib apakah engkau benci Dengan agamanya Abdul Mutalib Abdul Mutalib ini adalah bapak dari Abu Talib ya, Abu Jahal mengingatkan Apakah engkau wahai Abu Talib yang benci dengan agamanya bapakmu yaitu Abdul Muttalib artinya orang-orang musyrikin saat itu khawatir apabila Abu Talib sampai mengatakan kalimat La ilaha illallah ya, Karena kalau sampai mengucapkan kalimat La ilaha illallah maka nanti berarti dia masuk Islam ya, dan ini adalah uh, jeleknya teman yang tidak baik akibat atau pengaruh dari teman yang tidak baik dalam keadaan seperti itu Ya teman-teman yang tidak baik tersebut tidak rela apabila ada temannya yang yang jadi istiqamah atau masuk dalam agama Islam. Dia mengatakan Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Mutalib? Yaitu diingatkan tentang nenek moyangnya, diingatkan tentang agama nenek moyang. Ya, jadi kalau mengikuti Rasulullah berarti benci dengan agama nenek moyang. Nah, Abu Talib yang ketika mendengar ucapan Abu Jahal seperti ini dan uh, Abbas, dia seperti orang Arab yang lain yaitu sangat membanggakan dengan nenek moyang dia tidak mengatakan la ilaha illallah akhirnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi kalimatnya dan mengatakan ya ummi kul la ilaha illallah kalimatul uhadzulakabiha indallah wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Yang dengan kalimat ini aku membela mu di hadapan Allah orang muslim juga mengulangi lagi Demikian seterusnya Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal Dalam keadaan dia tidak mengucapkan La ilaha illallah Dia ya meninggal dalam keadaan syirik Ya meninggal dalam keadaan syirik Dan Syahidnya di sini Nabi SAW mentalkin Sebelum dia meninggal Dunia Dia ya, mentalkin sebelum dia meninggal dunia Dan inilah yang bermanfaat Kita mentalkin orang lain yang dalam keadaan Sakaratul Maut Baik itu dia adalah seorang muslim Maupun non-muslim ya, Seandainya ada seorang muslim Yang sedang sakaratul maut Maka kita tahu kini. Bagaimana supaya dia mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya Demikian pula apabila ada non-muslim Yang kita punya tetangga misalnya Yang nasrani ya Atau uh, dia bukan muslim Misalnya Kemudian kita tahu dia dalam keadaan sakaratul maut Maka berusaha kita Bagaimana supaya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya siapa tahu? Ya dengan sebab kita Allah swt menyelamatkan dia dari neraka. Karena kalau sampai dia meninggal dunia dalam keadaan dia kafir, maka akibatnya apa? masuk neraka selama selama-lamanya. Ya tentunya ini adalah kebinasaan dan keburukan yang yang luar biasa. Ruginya, ia ya seorang masuk neraka dalam keadaan dia selama-lamanya tidak keluar dari neraka. Ya, tapi kalau kita datang dan mentalkin dia dengan harapan dia mengucapkan la ilaha ilallah di akhir ayatnya maka diharapkan dia masuk Islam dan yang diharapkan dengan sebab kita dia selamat dari neraka. Baik, lalu bagaimana dengan orang yang munafik dan juga orang yang kafir? Beliau mengatakan wa ammal murtabu fa ah ah la adri. Sami'atun naasa yaqulu na shay'an faqultuhum Adapun orang yang murtad yaitu orang yang ragu-ragu hanya dia ragu-ragu tentang Islam ragu-ragu tentang Allah Azza wa Jalla ragu apakah besok ada hari kiamat atau tidak Adapun orang yang murtad orang yang ragu-ragu fa maka dia akan mengatakan yaitu ketika ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut dia mengatakan ah ah itu kalimat yang isinya adalah keraguan dan atau rasa sakit. Dia mengatakan ucapan ini la adri aku tidak tahu. Ditanya tentang siapa rohmu tidak tahu. Ditanya tentang apa agamamu dia tidak tahu. Ditanya tentang siapa nabimu dia tidak tidak tahu. Kemudian dia mengatakan sami'atun nasa yaqoolu nashiyan fakultuh. Aku dulu mendengar manusia mengucapkan sesuatu Dan aku ikut mengucapkan sesuatu tersebut Jadi di dunianya, dia hanya ikut-ikutan Orang mengatakan ini, dia ikut mengatakan ini Tidak tahu maknanya, tidak tahu tidak tahu konsekuensinya Ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu agama Jangan sampai seperti orang ini Dan dia dalam keadaan ragu-ragu Dia mengatakan, aku dulu mendengar manusia mengatakan ini Maka aku ikut-ikutan mengatakan ini Dan tidak mengetahui maknanya Tidak mengetahui konsekuensi dari ucapan tersebut Orang lain mengatakan La ilaha illallah Saya mengucapkan La ilaha illallah Tidak tahu maknanya Padahal maknanya Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Konsekuensinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah Azza Wajalla. Kita harus tinggalkan perdukunan kita harus tinggalkan jimat Kita harus tinggalkan wafak Tidak boleh kita yakin dengan yang ya bintang-bintang Rasanya bintang ilah yang bisa menurunkan hujan Tidak boleh kita menyembah kepada jin Ini adalah konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah selain Allah Yang sebagian mengucapkan kalimat ini Dan dia tidak tahu maknanya Tidak tahu konsekuensinya Ya ini perlunya kita yang menuntut ilmu agama, mempelajari. Jangan sampai di dalam yang beragama kita hanya sekadar apa ikut ikutan orang pergi ke kanan ikut ke kanan, orang ke utara ikut ke utara. Yang penting melihat banyaknya manusia. Ya kalau banyak maka itu dianggap benar. Ini kaidah yang salah. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa intul tayak fil ardi yudinruka ansabilillah. Apabila engkau menaati seluruh manusia. Ya, yang ada di bumi Seandainya aku menaati orang-orang yang ada di bumi Yudhirlu ka'ansabilillah Ini saya mereka akan menyesatkan Engkau dari jalan Allah Ya seandainya kita mentaati Sebagian besar yang ada di bumi Ini saya mereka akan menyesatkan dari Jalan Allah Ya dan ini menunjukkan bahasanya Ya sebagian besar manusia ini tidak berada di atas jalan Allah Azza wa Jal di dalam hadis yang lain disebutkan Ya kelak penduduk neraka Itu dari seribu orang 999 akan masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dikatakan kepada e, Nabi Adam, ya Akhriz min durriyatika baqan ilanah. Ya keluarkanlah ayat Adam dari keturunanmu, utusan-utusan menuju neraka. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu mingkuli al tisau, tis, e, e, tis awwa ah tisona, watis umi'ah. Ya, dari setiap seribu ada 999. Ya, dari seribu orang keturunan Nabi Adam, 999 masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi, dalam beragama sekali lagi kita harus melihat dalil. Ya, jangan melihat kepada banyaknya manusia. Ya, kita lihat dalil. Kalau memang sesuai dengan dalil Maka itu yang kita ikuti meskipun hanya sedikit Ya tetapi kalau tidak sesuai dengan dalil Maka tidak boleh kita ikuti Meskipun yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang banyak Fayukrobu <tuh> um, bimir zabbatin min hadid Kemudian setelah dia mengatakan ucapan ini Yaitu ditanya dan dia tidak tahu Atau ditanya dan dia tidak bisa menjawab dengan baik Fayukrobu <tuh> Maka dia dipukul Siapa yang pukul? Dua malaikat. Fayugrob maka dia dipukul Bimir zabbatin Dengan sebuah mir Min hadid Dari hadid, yaitu dari besi. Ini masuk dengan mir Adalah palu yang besar. Palu yang? Yang besar. Dipukul dengan palu yang besar, yaitu dari besi. Ya kita dipukul dengan palu yang kecil saja. Sakit. Ini dipukul dengan palu yang yang besar yang dinamakan dengan Mirzabbah Fayasih sayhatan Yasma'uha kullu syai'in illal insan Kemudian setelah itu Orang tersebut berteriak Ya berteriak Yasih dengan sebuah teriakan Yang didengar oleh segala sesuatu Illal insan Kecuali manusia Didengar oleh hewan Ya didengar oleh hewan-hewan Ya Semuanya mendengar illal insan kecuali manusia di dalam sebuah hadir ia ya, kecuali jin dan juga manusia ya walau sami'aha al insanu la sa'iqah seandainya didengar oleh manusia nisaya dia akan sa'iqah Ini masuk dengan sa'iqah ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama dia akan meninggal ya, seandainya dia didengar oleh manusia nisaya dia akan meninggal dunia Ya karena sa'iqah di dalam bahasa Arab ini ada dua makna. Terkadang maknanya adalah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah wa nu fil qafisur fa sa'iqah man fis samaawati wa illa man syaa Allah. Maka akan dan akan ditiup sangkakala. Dan akan meninggal dunia seluruh apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi kecuali orang yang Allah kehendaki. Sa'iqah di sini mak maksudnya adalah mas iaitu meninggal dunia. Dan terkadang di dalam bahasa Arab, saiqah artinya adalah pingsan. saiqah artinya adalah pingsan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya ketika beliau ia ya mengatakan kepada Allah, hari ini anzur ilaik qala lan tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakk wa kharra Musa saiqah ya. Nabi Musa A.S. meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. yaitu ingin melihat Allah. Karena saat itu yang beliau, Nabi Musa A.S. sudah mendengar kalamullah. Yang mendengar ucapan Allah. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa A.S. Kemudian setelah itu beliau ingin melihat Allah S.W.T. Maka Allah S.W.T. yang mengatakan, Kalau engkau masih melihat gunung ini dalam keadaan masih kekar, masih kukuh di tempatnya, Engkau akan melihatku. Kemudian Allah memperlihatkan ya dirinya kepada gunung dan gunung saat itu langsung hancur, ya langsung hancur. Kemudian wakar Musa saikah maka Nabi Musa ya jatuh dalam keadaan dia pingsan, jatuh dalam keadaan dia pingsan melihat gunung yang hancur lebur. Jadi saikah di sini maksudnya adalah pingsan. Beliau mengatakan walhusami ahl insan la saik. Seandainya Teriakan tersebut didengar oleh manusia. Nih, saya manusia tersebut akan sokikoh, yaitu ada kemungkinan dia meninggal dunia atau dia dalam keadaan pingsan. Dan tentunya ini adalah suara yang sangat mengerikan, ya, suara yang sangat keras. Ya, kita di dunia mendengar ya sekeras apapun suara, mungkin, insya Allah tidak meninggal, ya. Tetapi di sini seandainya hal ini yaitu teriakan orang tersebut yang diatur di dalam kuburnya. Sampai didengar oleh manusia, biasanya dia akan meninggal di dunia. Oleh karena itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia dijadikan manusia tidak mendengar adanya apa adabku. Adapun hewan maka mendengar. Hewan ini mendengar. Diceritakan oleh sebagian ya, ulama, e, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, yang dahulu terkadang ada beberapa orang yang tanya kepada beliau, ya, e, ketika hewannya ini sakit. Kuda kalau nggak salah hiwanya sakit perut. Ya mereka biasanya kalau melihat kudanya sakit perut, ini kalau dibawa ke kuburan itu sembuh. Tapi kalau dibawa ke kuburan saat tidak tidak sembuh. Maka saya boleh selang yang menjelaskan karena kalau dibawa ke kuburan di situ, ini yang dikuburkan di sini adalah orang-orang kafir. Sehingga uh, uh, uh, apa kuda-kuda tersebut mendengar adab kubur. Ketika dia mendengar ada kubur maka keluar apa yang ada di dalam perutnya sehingga dia dia sembuh. Tapi ketika dia ke kuburan orang-orang yang soleh dia tidak mendengar apa, tidak mendengar ada. Dan ini juga menunjukkan atau menguatkan nyatanya di sana memang ada ada kubur dan ini didengar oleh ya seluruh ya kluwshillah insan kecuali manusia. Di dalam hadis disebutkan kecuali jin dan juga dan juga manusia. Di antara hikmahnya karena seperti di sini. Jadi seandainya teriakan tersebut Didengar oleh manusia, Saya akan memotrodi manusia tersebut. Demikian pula di antara hikmahnya itu supaya ini tetap menjadi sesuatu yang roib, menjadi sesuatu yang roib. Jika ya, seandainya seluruh manusia mendengar, ya tentunya mereka akan semuanya masuk ke dalam agama Islam. Ya, semuanya akan masuk ke dalam agama Islam dan tahu bahawa selepas ia ketika meninggal dunia seseorang akan diagab di alam. Alam kuburnya, tetapi Allah yang menjadikan ini tetap sebagai perkara yang gaib, yang membedakan antara seorang yang beriman dengan selain orang yang beriman. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan: Sulla badhadil fitnah, imma naaimun wa imma adabun ila yomil qiyamatil kubro, fatu adul arwahu ilal ajisad. Kemudian setelah fitnah ini. Itu fitnah kubur Ya setelah ditanya tentang tiga pertanyaan ini Ima na'imun wa imma adab Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan kenikmatan Itu siapa? Orang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan dengan baik Maka dia akan mendapatkan naimul kubur Akan mendapatkan kenikmatan kubur Ya diberikan alas dari uh, sesuatu yang baik Kemudian dia akan ditemani Ya, amal soleh di dunia yang dahulu dia kerjakan ya. Dan ini pentingnya Amal soleh Dia yang akan menjadi teman kita ketika kita Di alam di alam kubur Dia akan dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang Sangat indah yang menemani kita Sampai yawmul qiyamah Kemudian akan diperlihatkan tempat kita Di surga Dan akan datang ya angin dari surga Ini diantara na'imul qabr Yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hingga orang yang beriman saat itu ia berkeinginan supaya disegerakan hari kiamat ya karena melihat kenikmatan yang yang luar biasa yang dia dapatkan di alam kuburnya ya maka dia berkeinginan segera di ia disegerakan hari kiamat karena tentunya apa yang Allah sediakan di jannah ini lebih besar daripada apa yang dia rasakan di di dalam alam kuburnya wa imma adabun atau dia mendapatkan azab Yaitu bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, seperti orang yang kafir dan juga orang yang uh, munafik. Maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran. wa wa Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zolim. Maksudnya adalah ketika fitnah kubur. Ya Allah akan menyesatkan orang-orang yang zolim. Dan orang zolim di sini mencakup orang yang kafir dan juga orang yang munafik Allah sesatkan Sehingga dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Ya meskipun Mungkin di dunia dia sering Dia mendengar ya orang Islam mengatakan La ilaha illallah Mendengar orang yang adhan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ya, Tetapi karena tidak dia amalkan Hanya mendengar saja dan dia tidak beriman Maka ini tidak akan Bermanfaat bagi orang tersebut Wa imma azabun Ila yaumil qiyamati al Atau dia mendapatkan azab yang sebagaimana dalam uh, hadis Al-Bara Ibnu Azib ya di situ disebutkan tentang uh, sebagian yang dialami oleh orang yang mendapatkan adab kubur ya diberikan alas dari neraka ya dan ditunjukkan tempatnya di neraka pelak kemudian ditemani oleh amal buruknya ya ditemani oleh kemaksiatannya ditemani oleh kekufurannya ya dan ini adalah adab kubur yang dia terima karena kekufuran yang dia lakukan di dunia Demikian pula di antara sebab azab kubur Adalah maksiyah ma Al-ma'asi dan juga Dosa-dosa besar Maka ini juga menjadi sebab adanya Azab kubur, sebagaimana dalam hadith Ya beliau s.a.w Lewat di e, Lewat di sebuah kuburan Atau dua buah kuburan Kemudian beliau mengatakan kepada Para sahabatnya Sesungguhnya keduanya sedang diadab Keduanya sedang Diadap. Uama yuadzabani min kabir. Tetapi keduanya tidak diadap karena bukan karena suatu yang besar. Ya, berkeduanya diadap, tetapi bukan karena sebab sesuatu yang besar di pandangan manusia. Ya, kemudian beliau mengatakan, Amma akaduhumah. Hadap pun salah satu di antara keduanya maka dahulu la yastanzimu min baul. Yang pertama dahulu tidak bisa menjaga kebersihan dari air kencingnya. Ya tidak bisa menjaga kebersihan, kesucian dirinya dari air kencingnya. Dan ini menunjukkan ya maknanya seorang muslim diperintahkan untuk ya e, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Ya apabila dia buang air maka bagaimana yang sesempurna mungkin di dalam beristinja dalam dalam bercobok ya demikian pula posisi juga demikian jangan sampai kita buang air kecil kemudian menjadikan ia ya, terciprat kemana mana najisnya ia ya, terciprat ke, ke ke kakinya atau ke pahanya atau ke pakaiannya bagaimana diusahakan ketika kita buang air kecil ini tidak nyiprat kemana mana ya dan ini adalah sikap seorang muslim demikian dan nah, dalam hadis ini disebutkan, ya sebab ada kubur adalah karena tidak menjaga air kencingnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah sering melakukan namimah namiyah. Bagaimana? Yamshibin namiyah. Yang kedua dia sering melakukan namimah yaitu mengadu domba. Mengadu domba di antara manusia dari dua orang temannya, ya, dia adu domba. Bagaimana supaya putus di antara keduanya? atau mengadu domba antara suami dengan istrinya, kakak dengan adiknya, atau mengadu domba antara dua negara, dua daerah, dua suku. Maka ini adalah dosa besar di dalam agama Islam yang diancam pelakunya dengan azab di dalam kuburnya. Dan secara umum maksiat ini adalah penyebab adab kubur. Ya maksiat secara umum adalah penyebab adab azab kubur. Oleh karena itu, yang seorang muslim yang segera bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan dan jangan dia menunda-nunda Yang namanya dosa Baik dosa kecil maupun dosa besar Segera kita bertobat kepada Allah Yang mumpung masih diberikan waktu Karena kalau sudah Nyawa ini sudah sampai ke kerongkongan Sudah sampai tenggorokan Maka tidak akan diterima Tobatnya Nabi SAW Alaihi Wasallam Allah yaqbaluh taubat al-abdi Ma lam yughardir Allah masih menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughzir yaitu belum sampai nyawanya ke tenggorokan. Ya, demikian itu adalah hak dan juga dorongan bagi kita semua untuk segera di dalam bertobat kepada Allah dan jangan kita menunda-nunda. Jangan ditunda-tunda sampai nanti kalau sudah tua atau kalau nanti sudah istiqamah dan lain-lain. Ya selama kita ya masih hidup dan masih diberikan kesempatan segera kita bertobat kepada Allah. Ya dan di dalam subhadits hatta ibu minadzambi kama ladam walahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya dan untuk bertobat kepada Allah ini perkara yang mudah ya apabila terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah kita menyesal. Ya kita menyesal di dalam hati kita ya kenapa kita melakukan dosa ini, melakukan dosa itu. Dan pedih hatinya ketika Mengingat kembali dosa-dosa tersebut Berarti dalam hatinya ada penyesalan Ya, kemudian yang kedua Dia tinggalkan, ya bukan hanya Menyesal, tetapi dia ikuti Yaitu dengan meninggalkan maksiat tersebut Kemudian yang ketiga adalah Berjanji, bertekad kuat Untuk tidak melakukan Maksiat itu kembali di masa yang akan Yang akan datang ya, Ini tiga syarat, <tuh> tiga syarat Diterimanya taubat Seseorang Apabila dosanya berkaitan dengan hak orang lain Yaitu ketoliman yang dilakukan kepada orang lain Maka ditambah dengan syarat yang keempat Yaitu diharuskan untuk mengembalikan hak tersebut kepada orang lain Kalau misalnya dia pernah mencuri Atau dia pernah mencopet Berarti dosanya di sini berkaitan dengan hak orang lain Untuk diterima keempatnya harus mengembalikan ya Uang tersebut kepada yang punya yang berhak kalau dia tahu orangnya dan tahu jumlahnya Maka harus dikembalikan ya kepada orangnya Baik dengan terus terang Atau kalau takut terjadi mutorot Maka bisa ia mengembalikan dengan sembunyi-sembunyi Yang lewat orang lain misalnya Dan kita berpesan Jangan bilang kalau saya yang memberikan Atau dikirim pakai pos Misalnya yang penting sampai kepada orangnya Haknya sampai kepada orangnya ya Ini adalah apabila dosanya berkaitan dengan orang lain yaitu tetataliban kepada orang lain maka harus kita kembalikan haknya. Jadi ini adalah syarat-syarat bertobat yang jangan kita tunda karena yang namanya dosa ini bisa menjadi sebab yang seseorang mendapatkan adab kubur ila yaumil qiyamah al kubra sampai terjadinya hari kiamat yang kubra. Ya sampai terjadinya hari kiamat al kubra dan ini menunjukkan di sana ada adab yang dilakukan atau terjadi Menimpa seseorang sampai hari kiamat Artinya semenjak dia dikuburkan ya Sampai terjadinya hari kiamat Ini adabnya mustamir Adabnya terus ya. Dan ini seperti adab yang Menimpa orang yang kafir Demikian pula orang yang munafik Ya maka adabnya terus menerus Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya, Siang dan malam ya, Ditunjukkan kepada mereka adab kubur Atau mereka ditimpa adab kubur Sebagaimana firman Allah ya ketika Allah menceritakan tentang Firaun yang masuk ke dalam alam kuburnya Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alayha huduwaw wahshiyaw wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab Allah mengatakan neraka akan ditunjukkan kepada mereka itu kepada Firaun dan juga orang-orang yang mengikuti dia wuduwun wa ashiya baik di pagi hari maupun di sore hari. Ia ya, akan ditunjukkan kepada mereka dan ini maksudnya adalah azab kubur. Dan ini juga merupakan dalil adanya azab kubur dan bahwasanya azab kubur ada di antaranya yang mustamir yaitu sampai pada hari kiamat, tidak berhenti. Seperti yang Allah timpakan kepada Firaun dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dan di sana ada azab kubur yang berhenti. Hanya tidak terus-menerus sampai hari kiamat. Yang contohnya adalah ia ya, ada kubur yang menimpa sebagian orang yang beriman yang tadi kita katakan berbuat kemaksiatan di dunia dan Allah tidak mengampuni ia ya, kemaksiatan tersebut maka dia mendapatkan ada kubur sesuai dengan haknya. Ya ini terkadang bisa terputus, ya terkadang bisa terputus bisa berhenti karena sebab apa? Di antaranya adalah karena sebab doa orang yang mendoakan untuk dia. Ya. Meskipun dia berada di rumahnya, tidak harus kita berziarah kubur. Ya, kita mendoakan untuk orang tua kita, mendoakan untuk si fulan, mendoakan untuk si fulanah, ya semoga Allah mengampuni dosanya selama dia di dunia. Kemudian Allah menerima doa kita, maka Allah yang menghentikan azab yang menimpa fulan dan fulanah tersebut di dalam Alam kuburnya Jadi kadang, ya adab yang menimpa Saudara-saudara kita dari Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman Ya, itu bisa Terputus dan bisa berhenti karena doanya Orang yang mendoakan kebaikan Untuk dirinya di dunia Oleh karena itu, jangan kita malas Ya, untuk mendoakan orang-orang Yang sudah mendahului kita Ya, yang mendahului kita Ya, kita doakan Ya, Semoga Allah mengampuni dosa mereka Ya, semua orang Islam secara umum dan dan juga ya orang-orang yang kita kenal Khususnya orang tua kita Demikian pula keluarga kita, adik kita, anak kita, istri kita Ya siapa tahu doa kita dikabulkan oleh Allah Dan diterima oleh Allah Sehingga yang sebelumnya diadab oleh Allah karena sebab dosanya Kemudian dengan sebab doa kita Akhirnya Allah hentikan adab Tentunya ini adalah Kenikmatan yang luar biasa Dan ini yang mereka tunggu karena mereka untuk mengucapkan mengucapkan astagfirullah sudah tidak mampu. Ya, sudah tidak mampu mengucapkan astagfirullah. Makanya itu kita yang, yang yang saudaranya yang masih dalam keadaan hidup dan kita masih bisa mengucapkan doa yang kita mendoakan kebaikan untuk mereka, ya. Kemudian juga ini termasuk keutamaan kita berziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur di antara isinya adalah Berdoa yaitu memohon ya, Memohonkan ampunan Bagi orang yang sudah meninggal dunia Nabi SAW Dahulu sering berjarah kubur ya, Dan Aisyah anha menceritakan Setiap kali datang Giliran beliau yaitu giliran Aisyah Maka Nabi SAW Di akhir malam beliau berjarah ke Bakir Dan diantara doa beliau SAW Assalamualaikum Ahlat dia Minal mu'minina wal muslimin Wa inna insya'allahu la lahikun As'alullaha lana Walakumul afiyah Boleh mengatakan Assalamualaikum ahladiyah Semoga keselamatan atas kalian Wahai penduduk negeri Keselamatan dari apa? Di antaranya adalah keselamatan dari Agab kubur Ya assalamualaikum ahladiyah Memohon kepada Allah Sebenarnya menjelamatkan mereka Di antaranya dari Agab kubur Minal mu'minin awal muslimin Dari kalangan orang yang beriman Dan juga orang yang Islam. Wa inna insha Allah mulallah Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Itu akan meninggal dunia sebagaimana kalian meninggal dunia. As allahul alana wala aku Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian Al-Afiyah ini hampir sama dengan keselamatan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi saw ketika ziarah ziarah kubur. Jadi kita berziarah kubur tujuannya adalah untuk Mendoakan orang yang dikuburkan Itu memohon kepada Allah Supaya Allah memberikan kebaikan Keselamatan, ampunan bagi orang yang sudah Dikuburkan, ini adalah Maksud dari ziarah Jadi bukan kita meminta kepada orang yang Dikuburkan Yang justru kita yang memohon kepada Allah Untuk mereka, bukan justru meminta kepada Orang yang dikuburkan Baik Ilai yawmul qiyamatil kuburah Sampai datang Yawmul qiyamatil kuburah Yaumul Qiyamah yang besar. Karena Yaumul Qiyamah atau Al-Qiyamah ini ada dua Ada Al-Qiyamahus Sugra dan ada Al-Qiyamatul Kubra. Al-Qiyamah yang Sugra yang kecil ini maksudnya kematian kita. Kematian kita masing-masing manusia apabila dia sudah meninggal, haumat qiyamatuhu berarti dia sudah menghadapi kiamat. Dan kiamat di sini maksudnya adalah kiamat yang Sugra. Dan di sana ada Al-Qiyamatul Qubro Ya, kiamat yang besar yaitu bangkitnya manusia Dari alam Qubro Ya, Al-Qiyamatul Qubro Adalah meninggalnya kita Jadi kalau kita meninggal berarti kita sudah mulai Kiamatnya, tapi khusus bagi Bagi kita, ya orang yang meninggal Dunia tersebut, dan di sana ada Kiamat yang umum Yaitu untuk seluruh manusia Yang dinamakan dengan Al-Qiyamatul al Qubro al Yaitu kiamat yang besar dinamakan al-qiyamah ya karena manusia saat itu qamu ya mereka berdiri bangkit ya sehingga dinamakan dengan yaumul qiyamah ya tsumma nufikhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua maka tiba-tiba manusia mereka berdiri dalam keadaan mereka menunggu itu menunggu apa yang Allah lakukan hanya adalah Dalil ya tentang al kiamatul kubroh yang tentang akan dibangkitkannya manusia seluruhnya yang tidak terkecuali yang awalin dan juga yang akhirin dan orang yang pertama kali akan dibangkitkan adalah siapa rasulullah saw yang belialah yang akan pertama kali dibangkitkan dan akan terbuka yang kuburan beliau saw yang ada di kota Madinah belialah yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah azza wajalla dan ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, karena tiupan sangkakala telah akan terjadi dua kali. Tiupan sangkakala yang pertama maka akan meninggal seluruh manusia semuanya saat itu. Yang saat itu masih hidup maka akan meninggal dunia. Yang sebagaimana firman Allah: Manufil kafisur, fasa'in kawam al-fis sama wa timam al-ardi, illa mansyah Allah akan ditiup sangkakala itu oleh Malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala yaitu Israfil, ya. Dan ini adalah ijma' para ulama, biasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil, malaikat yang bernama Israfil akan meniup sangkakala tersebut dan akan meninggal seluruh apa yang ada di langit dan juga di bumi kecuali yang Allah kecualikan, ya. Dan malaikat Israfil disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits saat ini sudah bersiap-siap. Ya, di zaman beliau itu sudah bersiap-siap Artinya dia senantiasa melihat ke atas Dan matanya tidak berkedip Dan sangka kalah sudah berada di mulutnya Dan dia senantiasa melihat ke atas Dan tidak berkedip Takut apabila sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal Makanya itu beliau SAW Yang memerintahkan kita untuk mengucapkan hasbun Allah wanik wal wakil cukuplah Allah bagi kami dan dialah Allah Subhanahu wa taala nikmal wakil sebaik-baik penolong ya ini menunjukkan bagaimana malaikat Israfil dia sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala kemudian Allah mengatakan summa fi kofihi ukhra fa idzahum qiyamuyurud kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya jadi yang pertama meninggal seluruh manusia dia setelah itu akan yang berlalu beberapa waktu, ya, di, di mana dalam saat itu, ya semua manusia dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan antara dua tiupan ini adalah empat puluh. Antara dua tiupan ini jaraknya empat puluh. Yang disebutkan dalam hadis Nabi saw melalui rasul mengatakan, bayna an-nafqatay an-nafqatay ini Antara dua tiupan itu empat puluh. Ya, yang meriwayatkan di sini adalah Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh ya para sahabat yang lain atau orang yang mendengar dari beliau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ya, karena beliau mengatakan ya antara dua tiupan ada 40. Beliau ditanya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka Abu Hurairah tidak menjawabnya, karena beliau tidak punya ilmunya. Itu yang beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Dan ya di masa itu, yaitu selama empat puluh ya antara dua tiupan, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang menurunkan hujan yang ringan, yaitu seperti gerimis. Yang menurunkan hujan yang ringan seperti gerimis. Rasulullah SAW mengatakan, Tunayur silullah, awqala yunzilullah, mataran Ka'annahu tallu Au dhillu fatambutu minhu ajsadun nas kemudian Allah mengirimkan hujan ya seperti tol ya, tol ini adalah hujan gerimis ya di masa itu di antara dua tiupan tersebut Allah menurunkan hujan seperti gerimis kemudian tumbuhlah jasad manusia dari sebab ya dari sebab gerimis tersebut ya dari sebab gerimis tersebut maka akan tumbuh jasad manusia dan disebutkan dalam hadis yang lain yang nanti akan ia ya, akan tumbuh seperti tunas. Tahu tunas ya? Apabila datang hujan, maka akan tumbuh dari biji-bijian apa? Tunas. Demikianlah jasad manusia kala akan menjadi ia ya, akan tumbuh seperti tunas, ya. Dan ini akan ia ya, akan dimulai dari dinamakan dengan ajmudzanab. Ajabu azzanah, yaitu tulang ekor yang dikabarkan oleh Nabi saw bahwasanya jasad kita ini akan hancur kecuali tulang ekor ya tulang ekor yang ini telah akan tetap ada dan dari situlah akan tumbuh kita kembali itu setelah turun hujan yang gerimis tadi maka akan tumbuh ya jasad manusia dimulai dari tulang ekor tersebut sampai menjadi ya manusia yang sempurna baik kemudian setelah itu baru ya ditiup sangkakala ditiup Ya, saya yang kedua oh. kalinya. Katakan Fatu'ahul Arwahu ilal Ajisad. Itu apabila sudah ditiup sangkala yang kedua, Yang dikembalikan dan dikembalikan uh, jasad kepada eh, dikembalikan arwah kepada jasad-jasadnya. Itu apabila sudah sempurna penciptaan manusia kembali. Itu seperti ketika dia uh, di dunia yang dikembalikan kembali jasadnya, sebagaimana yang Allah sudah janjikan dan ditiup sangkakala yang kedua maka akan bangkit kembali manusia ya tsummanufi khofihi ukran fa idzahum qiyamun durum ya kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya maka tiba-tiba manusia akan berdiri dalam keadaan yang turun yaitu menunggu apa yang akan ya apa, apa yang akan dilakukan kepada mereka akan dikembalikan arwah yang kepada jasad-jasadnya ya Yaitu uh, uh, yang dimaksud dengan arwah, Ya ruh adalah yang dengannya manusia hidup, yang dengannya manusia hidup dan ruh meskipun belum pernah kita melihatnya, tapi dia adalah ada, ya dia adalah ada dan memiliki sifat-sifat dan Allah mengatakan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ya Allah mengatakan dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tentang arwah, tentang nyawa. Maka beliau mengatakan "Kuli ruhu min amri Rabbii." Katakanlah wahai Muhammad Bahasanya ruh itu nyawa adalah termasuk urusan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah melihatnya tetapi kita yakin di sana ada arwah. Ya, dan kelak hal arwah itu ruh-ruh kita ini akan dikembalikan kepada jasad. Yang fa'iza mumtiyamun yadrun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggu apa yang akan dilakukan kepada mereka. Kemudian selepasnya beliau mengatakan: "Wataku mulkiyahat Allah yang akbar Allah dihafi Kitabnya, wa wala lisan Rasulnya saw dan wasalam, wajma'ah aliha Muslimun maka bangkitlah hari kiamat yang sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al Quran. Demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah saw dan ini adalah ijma' ini adalah kesepakatan kaum Muslimin. Insyaallah akan kita lanjutkan keterangan tentang ucapan mulu ini besok ya pada kesempatan yang sama. Nah, apakah batal mulu menyentuh istri? Para ulama berselisih pendapat tentang e, menyentuh wanita apakah membatalkan mulu yang seseorang atau tidak? Menyentuh laman jenis apakah? membatalkan wudu yang seseorang atau tidak. Ini adalah perselisihan yang makruf yang dikenal di kalangan para ulama Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat membatalkan. beliau berpendapat apa? Membatalkan. Beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Aw atau kalian menyentuh wanita. Beliau mengartikan, memaknai lamastum di sini adalah menyentuh. Di sekitar menyentuh maka membatalkan bulu. Ini adalah pendapat beliau Rasulullah berdasarkan firman Allah azza wajal yang ada di dalam surat An Nisa, demikian pula surat Al Maidah. Itu firman Allah awwala alastumun Nisa atau kalian menyentuh wanita. Di sana ada pendapat yang lain, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat bahasanya, Yang menyentuh wanita ini tidak membatalkan bulu. Ia ya, beliau berpendapat tidak membatalkan 10 dan beliau berdalil dengan uh, sabda atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau diceritakan oleh Aisyah, istri beliau, perjalahannya, bahasanya beliau, ia ya, terkadang ketika keluar dari rumah dan akan melakukan solat yaitu mengimami manusia maka beliau mencium sebagian istrinya, mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar rumah dan langsung mengimami sholat tidak berwudu, yang tidak berwudhu, artinya tidak menganggap wudunya batal gara-gara mencium istrinya ya, sehingga eh, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahasanya menyentuh wanita tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu, karena Nabi SAW mencium istrinya yang sebelum sholat dan beliau tidak berwudu kembali demikian pula dalam hadis yang lain beliau sholat malam kemudian ketika beliau bersujud yang menggeser kaki Aisyah radhiallahana, menggeser kaki Aisyah radhiallahana, dan beliau tidak mengulangi wuduhnya, yang tidak mengulangi wuduhnya atau tidak mengulangi solatnya, ya kemudian berwudhu kembali, kemudian solat kembali tidak, ni ya, gara-gara menyentuh kaki Aisyah radhiallahana, dan ini menunjukkan juga bahasanya uh, menyentuh wanita eh, membat uh, tidak membatalkan apa, tidak membatalkan wudu, dan beliau mengatakan bahasanya Firman Allah Azza wa Wajalla, 'Aula mas'umun nisa', yang atau menyentuh wanita. Ini maksudnya bukan menyentuh kulit seperti ini. Tapi maksud menyentuh di sini adalah lebih dalam dari itu. Maknanya lebih dalam dari itu, yaitu maksudnya berjima, Bersetubuh Ini maksudnya. Dan Allah yang mengungkapkan, ia ya, dengan kalimat 'Aula mas'um', yaitu menyentuh, maksudnya adalah makna yang lebih dalam dari dari itu, yaitu berjima. Dan ini yang Allah gunakan di dalam ayat yang lain. Ya, ketika Allah Swt menyebutkan tentang kafar zihar Ya, Allah Swt mengatakan: "Welladina yudahiru min kum min nisaim, thumma yaudunadi maqalu, fatahiru roqobah, fatahiru roqobatin min qabli ayat masa. Aba ada yang di antara kalian yang ingin kembali dari ziharnya Ya seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya Engkau seperti punggung ibuku Dan ini adalah ucapan yang haram Dan dia ingin kembali kepada istrinya Yaitu ingin mendatangi istrinya Maka tidak boleh mendatanginya Kecuali apabila sudah membebaskan budak Allah mengatakan min Sebelum keduanya saling bersentuhan Membebaskan budak sebelum keduanya saling bersentuhan Maksudnya apa bersentuhan di sini? Berjima Ya sebelum keduanya berjima Ya, bersetubuh, maka diharuskan untuk apa? Laki-laki tersebut untuk membebaskan seorang budak. Dan ini menunjukkan ya kalimat Ya, la maslum atau menyentuh di sini maknanya adalah Lebih dalam dari itu, yaitu apa? Berjima Wallahu ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh